Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi. Heat music only. Taina. No Jouni Kaikkonen, hyvää päivää. Päivää. Soittelen sellaista, koitin tuossa soittaakin, mutta teillä oli siinä varattuna. Joo, no kun minulla kävi sillä tavalla, minä jossain vaiheessa joulukuun alkupäivinä siellä kävin teillä asiakkaana. Ja, ja nyt, nyt sitten huomasin tuossa, kun tarkasti minun ä, pankista tullutta tilioitetta, niin, niin näyttää siltä, että minua on siellä velotettu väärin. Ja millä lailla näyttää? No, no kun muistaakseni to siinä ostin sitten jonkun kahvin ja sämpylän ja olisiko ollut joku lakritsapatukka mukana tai jotain ja nyt mulla on tullut sieltä 65 euron lasku. Ja, ja kun mietin sitä niin kuin nyt ihan järjissäni tässä, niin, niin ajattelin, että se summa varmaan on ollut oikeasti ehkä 6,5 euroa. Että onko tämmöinen pilkkuvirhe ollut mahdollinen sitten siinä vaiheessa? Niin varmaan kyllä se nähdenkin loogisemmalta kuulostaa 6,5 euroa. Niin. Kahvia joku juttu. Että kun tämän johdosta kävi niin, että äh, minulla oli niin kuin pankkitili, joka sitten meni niin kuin miinuksen puolelle. Joo. Ni, niin tästä tuli sitten myös sitten pankilta huomautus ja... Kymmenen ja, euroa. se... Korvausmaksu Okei, tälle, sinne. että mä nyt nämä sun tiedot tässä yl ylös. Tämä on nyt mennyt sun tililtä, on 65 euroa plus sitten se huomatusmaksuhan on kympi verran. Niin ei on, niin ]kin. on. Joo. Se uudestaan sun nimi. Kaikkonen Jouni, mutta siis, että mitenkä tämä nyt sitten saattaisi sillä tavalla pystyä korvaamaan tämä homma, että kun tästä nyt on mielipahaa, siitä tulko pankista, ne jo luulivat, että, että olen niinku lähtenyt tämmöiselle petoksen tielle, että, että huijaamaan ja näin. Joo. Pieni, mä nyt Sitä, mietin. mitä minä ajattelin tässä, että kun tekin olette sellaisessa kahvilassa siellä töissä. Ja, ja kun minulla on tulossa nyt syntymäpäivän juhlat tuossa niin Ai, lähiaikoina. Anteeksi, että minä niin tulisin tarjoilemaan. Niin, niin, niin, että jos sen saisi niinku sillä tavalla sitten hoidettua. En mä, tie, en mä osaa tuohon nyt sanoa. Milloin sulla on ne? Ne on, äh, itse asiassa ne juhlat pidetään helmikuun 23. päivä. Ja mä oon silloin silloin tota reissussa talvilomalla. Juuri, no minkälaista reissua siinä sitten on? Jos... Mä oon koko viikon täältä pois. Joo. Mihin päin te olette sinne talvilomalle lähdössä? Mä oon nyt kuitenkin lähdössä reissuun silloin viikolle. Sit, sitä mä en pysty kyllä lupaamaan, että mä no, silloin tulisin mitään ei, hoitamaan. Mutta siis tarkoitin sitä, että, että kun ei minua oikeasti ne juhlat sillä tavalla kiinnosta, että mieluummin minä haluaisin sitä pois lähteä, niin, niin voinko mä lähteä mukaan sinne? Ei, herra Jumala. Mä oon lähes mun miehen ja perheen kanssa. Niin. Sehän on viikko Lapset on koulusta pois. Mutta siis, että onko teille joku mökki varattuna, tai siis? No mutta me eikö sinne... Me ihan samaan paikkaan vielä. Eikö ja... sinne sitten helposti mahtuisi niin kuin yksi ylimääräinen, niin ei, sillä ei, saisi tämän kuitattua. Tämä mun perhettä. Tehän me nyt perheen mukaan voi olla kulttuopuolisia. No mutta on, en, en minä nyt mikään vaan... Ja siis... Vaarallinen niin. oli, että mukava mies kaikin puolin ja tuu niin kuin lastenkin kanssa toimeen, että, että hyvin siinä joo, mukana en varmaan. Joo, en ole pätkääkään, mutta <laughs> mulla on siellä perhettä mukana ja mun veljen, veljen perhe on matkassa. Ja... No, mutta mitä enemmän, sitä paremmat niin oltavat, mitä enemmän porukkaa ympärillä, niin... niin... Niin, mutta enemmän tuntemattomia ihmisiä ottaa sinne mukaan. No, mutta siis, että se matkalle mukaan on ihan niin kuin... Se on, on, ihan... on, on. Mun Koska... perheen kanssa me ollaan menossa reissuun ja sillä siisti. No, kun, kun minä ajattelin, että se voisi olla sillä, kun minä en ole pitkä käynyt missään, niin se no, mutta olla tuli, saada joku muu lähtemään sun kanssa reissuun. Niin. Onko, niin. Sulla, onko sulla, Taina, kenties tietoa siitä, mahtaisiko Marjut lähteä mun kanssa reissuun? Kuka siellä oikein on? Apua. Tila Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.